Василь Крузь зливав у великій пузаті барилки домашнє вино. Посеред двору під великою електричною лампочкою сортував, яке на продаж, а яке для себе. І зненацька повне, ще не закорковане і не заліплене пластиліном барило, покотилося у відчинені ворота. Поки Василь отямився, барилко вже котилося вниз по вулиці. Він кинувся наздогін, загубив пом'ятого бриля, хлюстка цівка вина, що порскала з бриля, Шмагала його по обличчі, Василь уже був весь червоний, наче на нього падали далекі відблиски заграви. Бочка надсадно постогнувала на відшліфованих, як тім'я, лисого кругляках бруківки, хльоскала фонтаном вина, яке збігало в кам'яний рівчак, і, затримуючись, то біля яблучного недогризка, то біля зіжмаконої пачки від сигарет, то біля вимолоченої соняшникової головки чи загубленого вже прив'ялого буряка торочилася вниз до бугу. А Василько взався на мокрому від вина камінні, падав, уставав, утирав з обличчя кислу виноградну юшку, чув, як порожнія барило, як воно торох коче ребрами по бруківці. Двісті літрів, триста карбованців, і все свині під хвіст, і я не переживу цього. Бочка шобовснувала сонний бух, Зітхнула нічна хвиля, Зачервонілася бузька вода І порожнє барило, Як мертву тушу понесло за течією. «Тару, тару верніть!» Кричав він до сонних берегів, Але у холодну воду лісти Не зважувався. Біг берегом, заточувався, Свердлив поглядом вологий карк бочки, Яка поволі всмоктувала воду, Осідала, Глухо, утробно, побулькуючи. Ти не чоловік, а штани з потерухою. Мелодраматично схлипнула дзвінка, коли дзеркало, перед яким вона мастила на ніч лице якимось рожевим, як піна кремом, раптом поїхала до дверей. Що там дзвінко, каса не сходиться? Сергій облизав мундштук кларнета, але відбивати ногою ритм не переставав тобі б у Марти на городі стояти. А що, дуже треба дзвіночко? Злість упала на дзвінку сьогодні ввечері, коли спорожнів будинок культури, як валетинська, полишена на призволяще мушля. Коли їй не хотілося йти додому, прати пелюшки, готувати вечерю, мити посуд і столити ліжко. Її душа раптом запрагла високого, театру, овацій, обремків квітів, які сором'язливо вручають шанувальники великих талантів. Їй хотілося винувато усміхатись до захопленої публіки, і усмішка мала б говорити «Я невинна, талант!» Хотілося на всі боки роздавати автографи і повітряні поцілунки, грайливо відповідати на запитання журналістів і з обуренням жбурляти газету, де перекручено її інтерв'ю. Усміхатися перехожим які впізнають її на вулиці і довго озираються вслід. Пізно ввечері виходити з театру і відчувати, як на зерці ідуть закохані шанувальники. Збуджено перешіптуються і ждуть, поки вона не вскочить у таксі, і таксист радісно запитає «Вам додому?» А тут перескодить ключами Сергій. Перевіряє замки і ремствує, що знову немає плану з кіносеансу. Та ще й Богдан повіявся із Ярославою аж у Сибір. Припече йому огиряці, то поживиться і яською, забуде про її обвиті жилами ноги, дивитиметься лише на іконне лице. Ти вже забув, що я жінка, що я народжена для театру. Хіба ж я проти? Давай поставимо нову виставу – Зіграй головну роль. «Я зараджую тобі!» Цяломила руки над головою дзвінка, розпатлила коси і крізь скойовджені пасма підглядала за собою у дзеркало, що знову сунулося від дверей до неї. «Що з тобою, дзвіночко?» «Так, так, зараджую! Я повія!» «Та не журися! Ми план виконаємо! Нам у цьому місяці дадуть два індійських фільми і три комедії!» Сергій Шпарко відбив ногою п'ять рішучих ударів. Я зраджую тобі на кожному кроці, на твоїх очах, а ти вдаєш, що нічого не бачиш. Гагага, -га", посміхнувся Сергій і розмашисто столясно у долоні. Он ну, що, ти вчиш нову роль, а з якої це п'єси дзвіночку? Зі стіни впала запорушена гітара, майнула рожевим бантом, Прогула кількома струнами і стихла. Прекрасна деталь. Чеховська рушниця, яка в кінці стріляє. У фіналі стени падає до твоїх ніг гітара. Ти обхоплюєш руками голову. Падає завіса. Гасне світло, випалив Сергій. І світло справді погасло. Тепер він не сумнівався, що це репетиція. Мусій Федотович сидів над розгорнутою історією грудищ. Вдихав запах чорнила і козячої шкіри, що відгула на бубні. Думка Мусія Федотовича, як уживила мрійлива, слов'янська та гарячковита монгольська кров, сьогодні вони йшли у супрязі, як коні у навантаженому возі, Ширяла над городищами 1917 року, коли народився Маркіян Підкова, а Федут Циндра босими ногами вертів гончарського круга ще любив свою дружину і хотів від неї сина. Тому, хто б сказав, що народиться Монголиня, він би пожбурив у голову всі виліплені ним горщики. Повертається з фронту Прокіп Гусляр, діди Богдана і Марти. Розказує, що в Петрограді царя вигнали з роботи, бо пив багато і державою не займався. Перелюбствував. Завів Росію у великі борги. Забрехався перед народом. Скинули, витурили із зимового палацу. Один займав такі хороми. Щоб не дратувати народ, утворили тимчасовий уряд. А він що? Він тимчасовий. Коли щось не так, вибачайте. але Ленін слідкував за усім цим, чекав моменту, озброював народ. І вдарив. Увечері Прокіб Гусляр став на порозі філіварку пана Радзімовського, тепер там будинок культури. Клацнув затвором гвинтівки по червоні, побачивши, як шугнула в сусідню кімнату роздягнена пані Радзімовська і сказав «Віддай владу, бери, хіба я тобі не даю її». Радзімовський відтягнув підтяжки на животі і різко відпустив їх. І Прокіб розгубився. Якби Радзімовський чинив супротив, гусляр би знав, як діяти. А покора, усмішка, роздягнена пані, розстелена ліжко. Все це збило його з толку. Ну, значить, я взяв. А я віддав. Вип'ємо по чарці, Прокопи. Зап'ємо могорич. Випили житнівки. Пані вдягнулася і прислуговувала біля столу. Прокіп розслабився, подобрів. Пообіцяв Радзімовському, що за добровільну передачу влади Йому наріжуть землі, як рівному, або дозволять спокійно виїхати до Польщі».